таку велику силу. Тікачі з київської землі розповідали, як мужньо тримаються кияни. І хоча він не мав до цієї мужності ніякого відношення, серце його сповнювалося і гордістю, і надією. Та ось у Грудні хлинули на Волинь та Галичину цілі натовпи біженців з ближніх від Києва городів. Київ упав. За ним упали, б'ючись до останнього воїна, городи Побугу, Здвижу, Тетереву, Случі і Горині. Страшна навала накочувалася на Галицькі та Волинські землі, Змітаючи все перед собою. І в котре вже Михайло з родом своїм та Челляді рятується втечею. До Конрада тепер не насмів покотитися, Повернув у Мазовію, до двоюрідного брата князя Болеслава. Поки ці спогади та думки роїлися в голові, прибула Валка. Михайло наблизився до станей, де сиділа княгиня Олена з онуками, відкинув полог. Діти спали, княгиня, закутана у теплий кожух і барвисту вовняну хустку, пов'язану в поверх горностаєвої шапки, запитально глянула на мужа. «Що, приїхали?» Але, побачивши попереду незнайомих вершників, стривожилася. «Боже, хто то?» «Не хвилюйся, мати!» «То гридні князя Данила!» – заспокоїв її Михайло. «Данила? Брата? І він тут! Зараз ми його побачимо!» Валка прискорила рух і, незабаром повернувши на роздоріжжя праворуч, опинилася на затишній лісовій галявині. Там полагкотіло веселе багаття, довкола нього грілося кілька десятків вояків-галичан, поодаль стояли сани, і коні біля них смачно хрупали за пашнелого Назустріч Назов від вогню, попереджений сторожею, Уже йшов князь Данило, міцний, гарний з собою, сорокарічний. Він не би зійти за сина князя Михайла, якому звернуло на сьомий десяток. Але були вони рівнею, князі Чернігівський та Галицький, до того ж свояки. Михайло спішився, княгиня Олена вилізла з халабуди, Данило розкрив руки, швидко підійшов. «Брате, сестронько, от і дав Бог знову нам побачитися» та не вдома, а на чужій землі. Вони по Родичівському почолонкалися, обнімаючись хрест-навхрест. Княгиня Олена розплакалася. Та в який недобрий час, в яку лиху годину? Вся земля наша горить, кріцею людською підпливає. Чи сподобить Господь нас іще раз ступити на неї? Чи ми навіки покинули її братику? Данила майже не знав найстаршої сестри, бо ходив під стіл пішки, коли вона вийшла заміж. Але вона була так разюче схожа на покійну матір, що при зустрічах з нею він відчував у серці якийсь священний трепець, і йому завжди хотілося цілувати її руки, як цілував колись мамині. На його очах теж заблискотіли сльози, і він припав губами до сестриних рук. «Не знаю, рідна, не знаю». Тікачі, яких я зустрів по дорозі, розповідають, що страшне, що діється на Волині та в Галичині. Ще ніколи народ наш не терпів такого лихоліття, як зараз. Смерть і насильство не розбираються, де чоловік, де жінка, де дитина чи стара людина. Всіх підряд косить монгальська коса навіть у яму не кладучи, а залишаючи трупи хижим птахам та звірам на поживу. Чи доведеться нам ще раз побачити рідні місця? одному Господу нашому відомо. «Що ж сказав тобі король Бела?» – спитав Михайло. «А, Бела, як і усі угорські королі, спить і бачить себе ще й князем Галицьким та Волинським. Мало йому своєї землі, поглядай на нашу, щоб загарбати її, нерозумний. Не відає, що дуже скоро може втратити і свою, і не тільки землю та корону, а й голову». Відмовив. Я просив допомогти, щоб разом стати супроти Батиє. Просив руки доньки його Констанції для сина Лева, щоб скріпити наш союз. Та де там, і слухати не захотів. Куди ж нам тепер? До Болеслава? А чи не скаже він нам, як мені Конрад? Вибачайте та голоблі назад повертайте. Ага. Думаю, не скаже, Не такий час, щоб не поділитися по-братньому куском хліба. А втім, побачимо. Ходімо до вогню, пополуднуємо та й рушимо гуртом далі. Вже й Варшава недалеко, гадаю, до темна будемо там. Десь якраз у ті дні місяця лютого 1241 року, коли воєвода Дмитро, відпущений Батиєм, вирушав із розореної Галицької України на Надніпрянську Україну, а князі Михайла та Данила вступали до столиці Мазовецького князівства Варшави. Валка джагуна жадігера перебралася по льоду через Ітиль і нарешті дісталася до Бату-сарая Батиєвої столиці, яку він заклав якраз перед походом на вечірні країни. З 15 тисяч полоненників, що вирушили з Києва, залишилося в живих ледве половина. Інші своїми кістьми позначили скорботний шлях на схід, по якому Слід за ними судилося піти в неволю іншим тисячам. Жадігер вступав у батусарай з низько опущеною головою, не як переможець, у якого радісно на серці, а як злочинець, якого жде неминуча кара. Краще б ти мене не витягав за полонки похмуро, кинув він Добрині наступного дня після пригоди на Дону. Ох, краще б ти мене не нарятував, що ж, скаже мені Саїнкаан, коли дізнається, що квадрига, якою він хотів прикрасити своє місто, назавжди втрачена. А що, скаже Менгукан? так він живого місця не залишить на моєму тілі. Ох, краще б ти сам провалився, перш ніж витягнув мене на люту погибель. Стояв полудень, коли валка вступила у Бату-Сарай. День був сонячний, безвітряний. Тріщав лютий мороз, видушуючи з очей сльози. Незважаючи на це всюди, бешталися люди. З галасом, зі свильованими покликами довалки від юрт, що простяглися рядами зі сходу на захід, по засніжній рівнині, бігли жінки, дітваки.